Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Halakah yang kelima puluh enam Dari silsilah beriman kepada hari akhir Adalah tentang keadaan orang-orang kafir Ketika digiring dan dikumpulkan ke dalam neraka Pertama, mereka akan digiring dengan kasar Allah SWT berfirman Yauma yuda'una ila nari jahannam mad'a hadhihi an-nar allati kuntum biha tukadzdzibun Pada hari mereka akan didorong ke neraka Jahannam dengan keras dikatakan kepada mereka inilah neraka yang dahulu kalian dustakan At-Tur 13 sampai 14 Yang kedua mereka akan digiring secara berkelompok dan akan disambut oleh para malaikat penjaga neraka di ambang pintu neraka dengan penuh penghinaan Allah SWT berfirman yang artinya orang-orang kafir akan dikiring ke neraka jahanam secara berkelompok-berkelompok sehingga apabila mereka telah sampai di ambang neraka dibukalah pintu-pintunya dan berkatalah para penjaga neraka kepada mereka, bukankah telah datang kepada kalian, Rasul-Rasul yang berasal dari kalian, yang membacakan kepada kalian, ayat-ayat Rab kalian, dan mengingatkan kalian, pertemuan dengan hari ini, mereka menjawab, benar, telah datang. Namun, telah tetap adab bagi orang-orang kafir. Dikatakan kepada mereka, Masuklah kalian melewati pintu-pintu neraka jahanam tersebut, sedangkan kalian kekal di dalamnya. Maka neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Az Zumar 71 sampai 72. Yang ketiga mereka akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan di atas wajah-wajah mereka. Allah swt berfirman alladheena yuhsharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanaw wa adallu sabila orang-orang yang dikumpulkan ke neraka jahannam dengan berjalan di atas wajah-wajah mereka mereka itulah orang-orang yang paling jelek kedudukan mereka dan paling sesat jalan mereka al-furqan 34 Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Nabi Allah, bagaimana orang kafir dikumpulkan di atas wajahnya pada hari kiamat? Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, bukankah yang telah menjadikan dia berjalan di atas kedua kakinya di dunia mampu untuk menjadikan dia berjalan di atas wajahnya pada hari kiamat? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keempat, mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Allah subhanahuwataala berfirman, "Wanahshuruhum yoom al qiyamati ala wujuhihim omyan wabukman wasumma dan kami akan mengumpulkan mereka pada hari kiamat di atas wajah-wajah mereka." Dalam keadaan buta, bisu, dan tuli Al-Isra' 97 Ada sebagian ulama' Yang mengatakan bahwasannya Mereka Buta, bisu, dan tuli Tidak dalam semua keadaan Kelima Mereka akan dikumpulkan Bersama teman-teman mereka Dan Sesembahan-sesembahan mereka Dan akan saling Menyalahkan di antara mereka sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam neraka lihat surat as-saffat 22 sampai 32 keenam sebelum mereka sampai ke neraka mereka akan mendengar suara neraka Allah Subhanahu wa taala berfirman idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha Takoyudan wazafiro. Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar suara neraka yang bergemuruh karena marah. Al Furqon 12. Semoga Allah Swt menjauhkan kita dan keluarga kita dari neraka Jahannam dan memasukkan kita ke dalam surganya. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halakoh kali ini dan sampai bertemu kembali pada halakoh selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah.